Я сама його судитиму І сама покараю Мені страшно вас слухати, Софія Мені також страшно Самі себе страшно І в дзеркало на своє обличчя дивитись страшно А ви не дивіться Це ж за кілька днів мене за кілька днів. Але ж післязавтра суд, розлучення. І як я піду з цими сенцями? Якщо хочете, я вас підвезу до самих дверей, ніхто не побачить. Звичайно, хочу. Суд відбувся у закритому засіданні. В залі були присутні тільки судді, адвокат і Софія. Суддя, жінка середнього віку, зачитала заяву Софії, заяву Ігоря про його згоду з рішенням суду, співчутливо глянула на синці, хоч і ретельно приховані театральним гримом, та все одно помітні. Софія здогадувалася про хід її думок. Добре, що вона не запитала в голос. Янголиця-праведниця Софія вже приготувалася збрехати суду, що це зробив Ігор. «Суд запитань немає», – виголосила суддя і зачитала рішення. Їх розлучили.